Poesis. Traian Dorz O iată vine seara O, oh, iată, vine seara, e părul tău cărunt și-ți tremură piciorul cu pas tot mai mărunt. Ți se îngustează palma hotarului văzut, se împuținează stropul firavului tău lut. Și îți cade tot mai groasă, perdea peste amintiri. Un alt fel de a înțelege, să-ți pui peste priviri. Un alt fel de iubire, să-ți crești de pe ruini. Un alt fel de ai cunoaște pe ai tăi și pe străini. Cu alt fel de regrete, Privește spre trecut, cu o altă prețuire spre cei necunoscut, Cu alt fel de dorință spre tot ce n-ai atins. Corabia-ți pornește, iar largul necuprins și-ți stă neprevăzutul în drumul tău, cât vezi? Oh, iată. Vine Sara. Și unde ai s-noptezi? Traian Dorz când te-am aflat? Când te-am aflat pe tine, Doamne, de toate eu m-am lepădat. Eram în sfânt, am sărăcie, Dumnezeiește este de bogat. Când te-am aflat pe tine, Doamne, al primăverii, visiera. Dar ca într-un mijloc greu de iarnă, Atât pelșug de flori ningea. Când te-am aflat pe tine, Doamne, Nici nu simțeam că merg pe jos. Părea că zbor prin un tuneric. Așa era de luminos. Când te-am aflat pe tine, Doamne, tot sufletul mi era vrăjit. Plângeam ca în cea mai grea durere, atât eram de fericit. Când te-am aflat pe tine, Doamne, eram atât de vinovat. Dar ca pe cel mai fără vină, așa cu drag, mai sărutat. Când am aflat pe tine, Doamne, o zi așa de rând era, că n-am de-atunci a sărbătoare mai fericită decât ea. Când te-am aflat pe tine, Doamne, eu am simțit că sunt bogat, dar nici atunci. Nici azi, Isuse. Nu știu cât sunt cu adevărat. Traian Dors a căzut murind o frunză. A căzut murind o frunză Cea din urmă din arin. Plânsul vrânță și l-ascunză O urmă de suspin. eu privindu-i legănatul Din al serii rece zbor, Tainic m-a cuprins oftatul Și-al durerii vag fior. Doamne, Vine toamna vieții să mă ascunză sub mormânt Cum a dus puterea gheții beata frunză la pământ Plânsul inimii ce geme Stând deoparte mi-l ascult Ca pe un glas din altă vreme De departe, de demult. De-aș fi frunză care zboară, Nu m-ar paște gând amar, că aș ști că în primăvară M-aș renaște frunză iar. Însă nu-s, Și moartea vine, vlagam am toată jos căzut, Și nu-i nimeni lângă mine. Doamne, tată, numai tu, din scânteia de iubire, care nu mi-e stinsă-n piept, fă-o, Doamne, în nemurire, crin cu nume alb și drept, iar când lutul în neștire o să aștepte al morții ger, Primăvara de iubire să mă îndrepte către cer, Să mă nasc pe totdeauna pentru țara fără chin, Precum frunza naște într-una primăvara în arin. Traian Dors, iubește-ți crucea ta. Iubește-ți crucea ta și o poartă oricât de aspră ți-ar părea, că și cea mai amară soartă odată îți îndulcești cu ea. Când va veni singurătatea? Și prea din greu ți-o vei purta. Că de al soției sunt prea dulce să te alipești de crucea ta. Când cu puterile sleite, nici sotârâști n-ai mai putea, prin cele mai de jos ispite vei merge sprijinit de ea. Când se va năpusti furtuna Și niciun scut nu vei avea, cu încredere, întotdeauna Te poți adăposti sub ea. Când vor veni prăpăsti multe Și niciun pod nu vei avea, Ea peste ele îți va fi punte Și să le treci ușor pe ea. Când vei păși, Către cunună, Hristos, ieșind înaintea ta, va spune bine, slugă bună, și în schimbul crucii ți va da. Lectura